Hát akkor nem maradt más hátra, mit ismertek mi a 41. helyezetünket? Ami, aki, hát így ezt nehéz megmondani, nem más, mint princ, azért jó, mert ő, prince van a pincében. Én nem cílozatok meg, nagyon közelül a koronám, de... Ez annyira van antalibrés nem, Egy elsütni valamit, amiről tudod, hogy később nem mentelepőznöd kell miatta. De én is elsütött, és ott már a mentelepő, rögtön már mented. Na már meg valahogy nem fogsz mentelepőzni, de ez a antalibra az éjszem. Azt jelződ, hogy nem más, mint nem más, hogy A következő rövidbomozó trukkó Balatavág szereménye, de egyébként az alvirősz személyében szerenysége. Mindig itt bemutatta magát, hogy azért ő is játszik benne, az. az. a részre. Az a Az azért, az hogy most nem tudod, hogy a csábót látod, vagy a gitárt. Hát a gitár az maga a csábó, és a csábó az maga a gitár. Ez annyira jó ez a kép, mert hogy ez megmutatja azt, hogy ez ekkor egy elbaszott fasz. Ekkor ez a csábó az, aki pókeren elveszten az unorádat, vagy pókeren elveszten az autódat, az még oké. Okay. De hogy így úgy tudsz üzletelni, hogy így a gatyádat is, az meg, van olyan. Hazamész, basz meg, és veszel fel egy újat, de hogy a saját nevedet elbasszad, elprokerezzem. És az a csága, ezt a jogot, hogy ő legyen princ. Egy kiadóval. Mert valószínűleg így aláírt egy leveszerződést, ami öt évre szólt, és a második album után így összebaszott velük, úgyhogy a kurva anyádat, basz És annak az lett a következménye, hogy a Prince az nem lehetett többé Prince. De a neve az, el, az, az már eladta, abból már meg magának hat ilyen gitárt, De már sem nem költött egyébként a csáduk. Tehát csak kurvákra, meg ilyen, ilyen alakul és kokanyira. Ki volt, ki volt az, aki felsorolta, hogy a, a, valami focista, hogy amit kerestem, annak a nagy részét kurvákra, dog, drogra és autókra költöttem, a többit eláráltam. <Sz> az <is> szépen! <Sz> <Sz> Talán kevén kígyebb volt, tehát így az az érdekes. De, de, de én is olvastam egy ilyen foci intézetestőben, tényleg kurva jó. Az az érdekes, hogy ez a csáb, ennek van egy nagyon nagyobb kurva jó videója, amit legutóbb megnéztünk a youtube on amikor a James Brownnak volt a születésnapja, vagy valami ilyesmi, és James Brown meghívta a születésnapjára a Prince és a Michael Jackson. Na most azt kell tudni, hogy a Prince az egész kibaszott pályafutását a Michael Jackson árnyékában töltötte. Nem a felét, nem a negyedét, hanem az egészet. Ö, és, és az a szopás, hogy ráadásul azt a nevet választotta, hogy Prince. Mire a Michael Jackson válasza az volt, hogy fizetett a pályákomnak, amelyiknek a csatornája volt az MTV, meg a vh van, egy valakpénzt, a millió dollárt, hogy minden alkalommal, hogy bemondják a nevét, hogy Michael Jackson, tegyék hozzá, hogy The King of Pop. Így rögtön eljölt, hogy ki a király és ki a herceg. Ráadásul a gyerekeit Prince Michael egy és Prínz Fájton kettőnek el De ez egy másik kérdés most ne, ne turkáljuk a Jacksonnak a tudatalapjában, amikor még hogy szennyes a Prínznek a És most nem van soron. Prínzről kell azt tudni, hogy el, el, eljátszotta a saját, elpukerezte el, el, a saját nevét, majd fölvette ezt a nevet, mint a gitár. Ezt tudjátok, hogy miért ilyen név, mint a gitár? Mert nem lehet kimondani. Amerika. Nem nem, nem, az nem lehet kimondani. Az olyan, mint jahve, uh -huh. Amiről jahve megtiltotta, hogy kimondjad. E e egyébként, nem most, tehát, ha most ha láttátok a Monty Python-t, igen, ez az a legvább reakció, ezt látta. <tűz> <tűz> Nem mondhatod ki, mert hogy az... És ő, ő így mondott magára, ő egy olyan isteni személy, aki nem nevette. Tehát miután elprúkelezte a saját szaros nevét, az meg azt, hogy pénz, azután ő nem Válasz egy másik nevet, hanem azt mondja, hogy engem ne hívjatok. És így írjátok ki ezt. A gitár. Tehát, hogy ezt a gitár alakú dolgokat, ezt írjátok ki helyettem. Az engem a divin a Ez vagyok én. És így elnevezték, elnevezték ilyen szívból, meg ilyen neveket, de azok viszont mindig tiltakozott, hogy így nem tilos megnevezni. Tehát, nem lehet a nevén nevezni. Ő, ő ez. Ő ez a jel. Ő egy ilyen isteni személy. És ő így, így is állt hozzá ehhez az egészhez. Na mondjuk nem volt túl messze tőle, az az igazság. Annak ellenére, hogy én mindig rüveltem, mert én zsekkós voltam. És mindig a legnagyobb kihívóját láttam a zsekkónak ebben a szóban. De az szabadhatatlan, hogy kezi nagy zenész, és az szabadhatatlan, hogy van néhány tényleg kibaszott Ani slágere. Néha annyira gizda, hogy megír tökéletesen egy számot, mint például a Kiss című számot, amikor a Tom Jones csinált slágert. Mert a Prince, aki megírta és előadta, nem volt hajlandó normálisan előadni, hanem elócsmánykodta. Hallottátok a prince előadásával a kis szívű számot? Az egy pörtelen. Tehát az olyan vazd meg, hogy adal, a, tehát Hogy így így, így, tökéletes számot, és így elócsmánykodja, mert annyira bizda, hogy így azt mondja, hogy ne szegd És utána jön a Tom Jones, és egyébként nem csak a Tom Jones, hanem a Tom Jonesnek az R. Noise, így közösen, főleg az R. Top noise, és föltonkozzák is csinálnak benne egy tökéletes számot, tehát kihozzák belőle azt, ami a pénzben benne volt, de ő akkor úgy érezte, hogy szopjátok ki a faszomat, geci. Elsikítom ezt a fost nektek, csak azért. Csak azért, hogy szopjátok a faszomat. Tehát én, én ez a csávó. Tényleg? Tényleg? Tényleg? Ez az, ez az ember, ez megrészegült a saját isteni mikortától. Azt kell tudni, hogy a figurárban van az, hogy aki a stúdió összes játszik. Ilyenkor nincsen sok. A Paul McCartney ilyen, a Stevie Vander, aki nem, lát, nem látja, csak játszik rajta, ő látja és játszik, és, és többé-kevésbé ennyi. Lenny Kremitz, igen. Lenny Kremitz, igen. Lenny Kremitz, igen. igen. Lenny Kremitz, szóval és Lenny szeretne. De kizárt, az Illetve luzs a rendőrzenekart. És ő ja, ja, ja, az egyébként mindig segíti. És a a De a család, csak, de az, az csalás egyébként, a csalás, hogyha többen vannak. Mert ha megszondáztatjuk őket, egy fotóval. És e, utána meg e, így egyszerűen e, leszámbaljuk őket, és az nem, a, tehát a, a kizárás van. Mindeniket. Úgy írt jó számokat magának, hogy például még elkövette a Nothing Compares to you amit hogy fokalmi nem, nincs hogy kell mondani, de Okonor. Sinet Okonor és minden idő, leggyálasabb számba. Legunálmasabb és leghosszabb, de csak a harmadik helyezetben. Először van a meatloftól, egy szörnyűség, amikor fut a királylányba. Meatloft, I, I, I will do anything for love. Ki szerint nem nem a leggyálasabb a meatloftól az I will do anything for love. Meg van szám? Jó, ki az, aki szerint minden idők legjárosabb száma a Bengal-stör a Eternal Flame. Close your eyes. Give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you Szerintem ez minden dőlni legnyálasabb nyálás azért, de most a tehát egy hez hova? hoba hoba élet, hogy szerint bár bármivel, Baski a parfüm szomorú, nem nem, nem nem nem nem nem hova, nem nem nem nem nem többet reméltél, aztán nagyon hamar dobott. <laughs> nem tudom a változásokat, de, de zeményleg nem támasztod a nem tudom, hogy a venni. A Bengals szörühelled? Egyébként? Nem! Mert a, -a, a, a Manic Monday is Prince? Nem. A... Be a... a... Szerzemény. Eternal, a Manic Monday, az hogy? Az Prince a De lehet. Azért az félhöz az az az kemény. Ja, ja, ja, jó, jó az. Jó, az, az é, tényleg, egyébként hasonló, hasonló figura, amikor a rá itt Csak hasonló van benne. Csak hogy, a érted? hogy érted ezt, hogy hasonló? autonóm, nem meg, hogy fehér, vagy fekete, vagy nigger, vagy most így érted, hogy így, így Árpány vagy, vagy pedig rútossunk a parkban. Hát ez így nem, nem tud így az róla. Igazából valószínűleg cigány, de olyan kurva jó húzatartalában átolódók, hát most... Na, de lények, és a Lennyi Femiz is van ilyesmi. Benne van a vonó. Na, ebben, benne van a vonó. Ugyanúgy. Egyébként, egyébként ő, ő, is, ő is mulatt, meg a, a Lennyi Femiz is mulatt. Operáció nélkül egy csináljunk a, nélkülec, a jackson Mulatt és mulattot! A mulattausra! Na jó, az a javaslatom, hogy hallgassuk meg egyből a princnek a legkirályabb számát. Mert nem szeretjük csigázni a kedélyeket, ez az a szám, ami az eszetlen nagy királyság per princ.